pertal al núm ens trobem a la Sala Mephisto de Barcelona per parlar amb els membres de Dòria que ens venen a presentar el seu primer disc, Despertar. Abans de la seva descàrrega, anem a conèixer una miqueta més a la banda. I abans de res, ens agradaria que us presentéssiu re, breument, dir el nom i, i què feu dins la banda. Jo sóc la Laura, guitarrista. Víctor, guitarra. Eh, sóc el Pep Albadaria. Martí, el cantant. I Lluís, el baixista. Doncs després d'aquestes presentacions, hem dedicat Dòria té poc més d'un any i abans de la formació... De la banda com a tal, suposem que heu participat en altres projectes. Ens podríeu explicar breument la vostra història musical i les vostres influències com a músics. Jo, com a influència, grups de... nacionals com Warcry o Avalanche i he tingut un grup que era més rotllo gòtic metal. Sí, jo, bueno, les meves influències són molt àmplies, un espectre molt ampli. I la meva experiència, doncs, vaig començar amb Martí fa quasi 10 anys ja. Vam tenir un altre projecte fa molt de temps que va quedar en res, es va cap al camí, i això, doncs, quasi vuit anys després, les hem tornat a ajuntar, a ajuntar per, per fer bé les coses. La meva experiència musical a nivell de grup és curta i s'ha de a la primera prova que em van fer em van xutar i la segona suposo que un pare els va trucar els va donar alguns calés. I com a influències, eh, bueno, eh, al voltant de, pel que es, es, es basa tota la banda, power, heavy... Diu que sigui una mica de tot, no, no ens estarem a res. Bueno, com ha dit el Víctor, jo fa uns deu guanyets vaig començar en el mundillo també amb vell, eh, intentant tirar endavant un projecte de Power metal, però com no ens van sortir. Bueno, jo vaig continuar fent cosetes i plus vaig acabar fent un grup bueno, cantant en un grup de versions de rock clàssics dels 70 als 90 i finalment doncs, bueno, vam intentar muntar aquest gran projecte que pod dia. Doncs jo, la veritat és que, com a baixista, és el primer projecte del que estic. Fins ara doncs, bueno, havia trucat a la guitarra a altres, a altres grups, però aquí quan en Martín va comentar de fer de guitarrista li vaig dir que no, perquè el meu nivell no era tan bo com aquí els dos cracks, i vaig baixista, i doncs vinga, provarem, i aquí estem. La següent pregunta és que m'agradaria que m'expliquéssiu què és Doria, què què ofereix Doria? No sé qui pot contestar. Ah. Però què ofereix? Ofereix una diversitat bastant àmplia de rock i metal. Eh cançons molt osenteres, però amb uns riffs molt potents, molt medalleros i un metal actual, i molta diversió i diversitat en temàtica també. Una de les coses que ens ha cridat molt l'atenció i hem de dir a nivell molt positiu eh, és que una de les guitarres de Dòria com hem sentit la, la Laura, és una noia. Creieu que encara està molt tancat al món del hard rock i el heavy, eh, no tant potser per les vocalistes, però sí per les instrumentistes? Sí, indiscutiblement sí. Sí, és, és sorprendent veure com com moltes vegades la fan servir una miqueta de, de blanca o fàcil, i, i normalment acostuma a ser noies. O sigui, quan tu veus una crítica, que bueno, per sort encara no han sigut destructives, que són crítiques constructives però que a vegades estan fora de lloc, eh, la majoria venen de noies. I dius, però... si no hi ha més bo que, que una noia pues, estigui allà al candelero, que obri una miqueta al camí per les altres que vegin que es pot fer. Ja, és, és que... que, clar, que... I, i et trobes en aquests casos que et quedes una miqueta com parat, pensant, no sé, que potser no volen que cap no hi ho faci. Enveja? Sí. Sí, no, no, no, sí, sí, clar, jo crec que sí. Que... Aquí m'agradaria fer un apunt, perquè eh, ella és una pionera entre nosaltres eh, tocant amb un grup, però bueno, jo una miqueta també fent la locutora de ràdio. Ah. També tot són nois. Sí, sí, no? I penso que, que hauríem d'estar moltes més fent aquestes coses. Ah, aquest que es pot, però no sé per què no... Mira, Laura, o sigui, el pedal, bueno, del seu propi talent, eh, és esforç. Qualsevol que vulgui ho pot fer. No, per, això, per això ho volíem destacar, no? Per, perquè a nivell de vocalistes potser estan sortint moltes més bandes. De fet, avui toca Anchor, amb vosaltres, que... 30 tries, sí. i 30 Trice, que també tenen vocalistes. I sí que veiem vocalistes instrumentistes, però el que és una instrumentista rodejada de nois sí, no? és, és més difícil de veure i és d'agrair veure coses així. Nosaltres estem encantats, perquè si el vulguis o no, és trist, però li dona el seu toc exòtic, saps? Eh, la, la, és veritat, ets el toc exòtic de la banda. I, i és, és trist per això, perquè, perquè és que tenim cinc dits igual, eh, a cada mà, vull dir, clar. No? Que, que no et que no posin tanta confiança, amb... bueno, és que es tancen mateixos o elles mateixes, en aquest cas, és una gran oportunitat per fer veure que som totalment iguals. Això que diu el Víctor, tenim cinc dics, i que consti que no porta una any d'acord. A, a part, quan, quan va entrar el grup, la gent ens plantejava el que nosaltres no ens plantejàvem, no? de, hòstia, una anoy amb un grup de dius. no? Bueno, i què? Pues molt bé, vostè el dia farà un any. Que no... O sigui, per segons quina escola és normal, per segons quines escola no ho és, per segons quina escola és una sorpresa. Nosaltres ho veiem normal si no t'agrada, doncs pues, treu el altra que l'aprofitis. I a part volia comentar que era Laura que no és guitarra rítmica, no? que volia dir que no, oh, la rítmica va més fàcil. No, no. La solista, acompanyada del Vito, si els dos són guitarres solistes i rítmic però eh, que ja veureu avui al concert que és espectacular. Doncs anem a parlar del treball de Doria, perquè a l'hora de treballar qui s'encarrega de la composició musical i de les lletres de les cançons. Teniu... Us encarregueu tots una mica? Algú... Bueno, les lletres és eh, íntegrament un treball de Martí, perquè bueno, sempre han pensat que el que canta, eh, que millor que està còmode amb el que canta. És ella el que va explicar la història. I a més, Martí té un talent espectacular a l'hora de, de composar lletres. Eh, L'únic, al el que hi ha dos temes que els va composar en Samuel, que era l'antic guitarrista que tenia a la banda, que em va deixar aquests dos regals abans de marxar-se als Estats Units, espectaculars, que són Ben Sabientos i Por si se ve algo, que aquelles sí que són música i lletres exclusivament d'ell. A més, eh, són uns treballs impressionants i molt meticulosos. I després la música ja ens ho repartim entre Martí i jo. O sigui, hi ha cançons que ja he fet integrar música i lletra, eh, i jo quan tinc un tema el que faig, el gravo, li passo i dic, tio, fes aquest que surti, el que generi aquesta música. I, bueno, si m'agrada li dono el visto, bueno, i si no, li dic, torna'l fer. <laughs> Doncs ja que ens han dit que el Martí és el, el compositor de les lletres, anem a preguntar-li en què t'inspires per escriure lletres. Bueno, ma... situacions molt, molt quotidianes, el que passa que una mica més em eh, portaves una mica més enllà. Em, no sé, l'ús roja, per exemple, és evident que no, no vaig de puteríos, però jo què sé, és el, és el fet de, de trobar una manera de desfogar-se quan, quan realment estàs agollat. Jo, per exemple, amb la bona sort que tinc, em desfogo amb el grup que d'altres que ho fan d'altres maneres. Eh, no sé, Nueva Vida, per exemple, és, un, és una cançó que vaig fer molt abans de ser pare i, i bàsicament parla dels sentiments que tenia, hòstia, però què deu ser si tenia un fill. Pues, eh, això una vida. I, bé, bueno, sí, és, és bastant variat. Ah. Uh, després de la promo, de la demo, perdó, Pensa Vientos, el passat mes de juliol entreu a gravar el vostre primer disc, El Despertar. A o de què voleu despertar? Bueno, D'Orient General, a nosaltres. O sigui, el despertar és bàsicament el nostre despertar. I fem amb aquesta presentació. Eh, si a més a més despertem sentiments i emocions i a més el rest de la gent que ens veu i que ens escolta, ostres, pues benvingudes siguin i agrair eh, que ens segueixin allà... Sí, també és una, és una crida, això, no? de que quan llegissis el disc vegis que, que estem aquí i que acabem d'arribar, però que, que volem que, que, ens prengui, que ens prestis atenció i que, i que estiguis atent. Sí, sí. Per dir que la promo del, del, de l'àlbum i de la banda ha estat brutal. Heu repartit discos, tenir una gran activitat a les xarxes socials. Eh, què en penseu de les noves tecnologies eh, com a eina de promoció i com esteu veient la resposta de la gent? Sí, bé, bueno, el eh, primer, les, les noves tecnologies són eh, una eina que democratitza la música. Eh, eh, moltes vegades m'ho pregunten i no em de repetir-ho. Això fa 15 anys era impossible. Si nosaltres, si arribem a fer aquesta banda a l'any 95, a menys que vingués una companyia discogràfica potent i ja ens agafés i ens digués «Escolta, nanos, eh, veniu que us farem estrelles». Seria impossible. En canvi, ara mateix, eh, només que t'ho una miqueta, que li fotis ganes, que llegeixis, estudis, aprenguis, eh, pots fer el que hem fet nosaltres. I avui en dia tens tot a l'abast, tot està al teu abast. Només cal que vulguis fer-ho i, bueno, també s'ha de dir, has de gastar calés perquè és que si no és molt complicat però tot ve d'això tot, tot ve d'això <ríe> eh, moure's, eh, pensar bé el que fe, fer, fer-ho i sobretot haver après a fer-ho que per això a l'internet t'obteneu totes aquestes eines el Facebook és, un, és una eina espectacular per contactar amb els seguidors descobrint de, que descobreixin eh, tens en Youtube, encara que et censurin eh, que bé, bueno, va bé i tot a vegades, eh, que et censurin eh, tens portes bueno, com dimeo, Vimeo tens eh, eh, iSpace, és això tens un, una quantitat d'eines al teu abast que, que et fan la vida més fàcil t'apropen més a la gent i per sort per sort els intermediaris s'han acabat i les grans discogràfiques que abans ho manegaven tot i s'encarregaran de fer totes les coses i l'únic que feien era el que estaríem fent nosaltres ara mateix però per separat, doncs pues ara pues, busco una empresa que em faci els CD's, ara busco una que mediti els, els codis de, de barres, l'ISRC per, per la distribució online busco una altra que em de distribuïció online, una altra que em de físic, però això pots fer tu i quan treus un intermediari del mig tot et surt molt més econòmic i encara que t'hagi d'extracal·les no és mateix que abans. Doncs, 5.000 fedes de quart tró, regalar-los a la gent perquè et conegui... Això, almenys, era impossible. Clar, però, com has dit, s'ha de voler fer, també. Exacte, exacte. això sí, és a dir... Doncs, mira, si pues, viu 200 euros al mes, però m'agrada anar-me la festa el cap de setmana, o m'agrada anar doncs, el cap de setmana a esquiar. Pues, no, doncs, mira, en comptes d'estar esquiant, estem aquí. Saps? No, és una cosa que ens hem trobat, ens hem trobat molt, que són... Eh les dues coses més importants que s'han de tenir ben clares. Una és el sacrifici de dir, hòstia, és que un dissabte a la nit, després de sopar, no, no, la motxilla plena de CDs i te'n vas a repartir-los. Hòstia, quina puta mandra. Vale. Eh, estàs perdent eh, de pans, vull dir, això funciona així. I després l'altra, eh, reparteix els CDs i la gent et diu, hòstia, i esto com lo habéis hecho? Hòstia, pues gastándonos pasta. Hòstia, claro, es que nosotros no sé qué, estamos empezando. Bueno, es que nosaltres també estem començant. Però que eh, no has, o sigui, crec que nosaltres tots creiem que no hem d'esperar que passin uns quants anys per, per començar a anar forts. Anar a començar forts des del primer dia, que fan falta galet, sí, però que tampoc ens ha estan caient del cel, ens els estem corrant i estem mitjanament i això també és important, fent el que bonament creiem que em faem cada un dels cèntims que, que tenim. Avui, pel que tinc entès, és el concert de presentació, de Despertar. Eh, què ens oferireu damunt de l'escenari? Teniu alguna sorpresa, algun tipus...? Sí, hi ha, hi ha un parell de sorpreses. Tenim un de al final. I, bueno, bàsicament, el que és, és tocar per primera vegada tot el disc sencer, excepció de d'Amanecer, que per problemes logístics no, no, el, no el podem interpretar. Però això és la primera vegada. Esperem que en unes quantes. He de dir que avui també col·laborem amb l'IS, que també està aquí asseguda amb nosaltres, que ens fa els coros també i eh, ens acompanyarà durant el concert. Hola. Sí, sí, donem fe de què està aquí eh, amb nosaltres. A mitjans d'octubre veurà el vostre primer videoclip corresponent al single de Caperucita Feroz. Què tal l'experiència de la gravació? No sé qui preguntar-li. Eh, doncs eh, increïble. Va ser una experiència que, que quan va acabar volia repetir el cap de setmana següent. Va estar molt bé. Vam tenir la, la immensa sort de comptar amb un joc com el com l'Orfeu de Vic, eh, és espectacular. O sigui, el, el vídeo llueix molt, però quan ets allà encara et flipes més de lo gran i de, la, de lo maco que és. I ja el tenir a la nostra disposició. Vam comptar amb, amb la Sílvia Rubí, que, que va fer un paper extraordinari. Des al principi sabíem que ho faria bé, perquè el perfil que tenia era, era, era idoni per interpretar el paper, però és que superaves les expectatives després. I després l'equip de, de Hossmann, de Prodigy Films, que però quan tu arribes a allà, eh, pots fer el videoclip i et trobes un equip de 16 persones treballant per tu, que fas una toma i tenen a sacar la suor, et fan sentir com una estrella i és que no pots sortir res malament d'allà. Sí, sí, sí, sí. Clar, ahir comencen a suar i et venen ahir, t'eixuguen, et foten bronca, però t'eixuguen, saps? No sugis, i jo, ho intento, vale, va, la próxima ho intento. I, I precisament et volia parlar de la, de la Sílvia Rubí, perquè tria una, una trioporna, eh? després de veure les escenes, motiu pel qual la censura a YouTube, però sí que us deixen a través de Vimeo. Eh, ja hi veu pensar molt abans de triar-la amb ella? Teniu algun contacte? La coneixeu personalment? O... No, no, no. Bé, hi vam pensar perquè, clar, la cançó parla d'això, de, de, de com eh, interpretem nosaltres la història de la Caputxeta. O sigui, és una volta de tuerca de, de, de, de, de la fàbula mítica i que Martí i si no ens l'han explicat com és de veritat. I clar, pensant, pensant i un cop va fer la lletra em diia hòstia, que això hi material aquí per fer un videoclip canyero. I pensant doncs, vam, vam pensar amb la, amb la Sílvia que no la coneixem de res, simplement buscant-la vam trobar ens va posar en contacte amb ella i ha encantat la vida I, i és això que donar el perfil idoni ja teníem pensat això, videoclip canyero, guarreté que hi donés que parlar, perquè a, cap a la fi la cançó dóna peu i només falta a ficar hi les imatges. I també té a dir que vol oh, que teníem al principi al cap era encara més bèstia, però al final vam posar una mica de freno perquè només teníem un cap de setmana. Al futur suposem que estarà encarat a promocionar el disc amb concerts. Teniu ja algun tancat, alguna gira preparada o alguna Tancat, Tancat, aquest. Uh, estem pendents d'un festival al febrer si no recordo malament, i ens estem manegant per fer alguna sortida fora de, de Catalunya i visitar algun altre sort. Doncs per part nostra només ens queda desitjar-vos molta sort i sobretot que disfruteu damunt de, de l'escenari en el concert d'avui i demanar-nos si ens podeu saludar a l'audiència. El programa es diu Kali Metal, nosaltres li fotem una mica al Kali Mocho i ens mola metal, ho barregem tot i si, si ens podeu saludar a la nostra audiència. Bé, bueno, res a l'audiència de Kali Metal, Només dir-vos que, que estem encantats de, de que escolteu el nostre disc, que, que volem i desitgem que algun concert aparegueu per aquí i, bueno, i recordeu sempre... Mejor estar despierto! Cuenten que hay un nuevo ser <'sí> surgido de la oscuridad Dicen que es bello de ver, pero no es muy normal Por los bosques Consuma tranquilidad Lice negro noche Y en su cesta llevar al mar